Egy, két, hár, az úrcska színjátékon. Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kosztában van. nem. Nem. Másik nem. Ahó. Elég. Kejfel hey, Jancsi. Miala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már is? Jó Ma 2020 február 6-a van és csütörtök. A pontos idő 7 óra múlott. Hát az egyik számítógépen 5 perccel, a másikon 6-tal. Beleértve, hogy most az egyik számítógépen ilyen, nem tudom milyen növények vannak. Ez korábban nem volt. Minden nap van valami meglepetés, hogy én ennek most örülök-e vagy sem. Hát ezt majd eldöntöm, de nem biztos, hogy megosztom önökkel. Szóval és tettel, <köhem> ma csak már elindult az e-mail hagyjárat, um, ma 2020. február 6-a van és csütörtök, mint tapasztalhatják a hangolban, az influenza az nem teljesen hagyott el. Uh -huh. hozzátéve, hogy a hű kapu, hál' Istennek, vagy nem tudom milyen kapuk vannak a repülőtereken, azok nagyon nem tudnának vele mit kezdeni, mert még hőemelkedés sem volt, és ha már itt tartunk, akkor szeretném elmondani, hogy a jövő héten hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolítású egy a héten tehát ma és holnap, a jövő héten minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás szerdától lesz élő lebonyolítású egy <tos> Derültég, vannak felhők, de derültég minusz kettő és plusz két fok között, aminek talán meg lesz a triplája, mármint nem a minusz kettőnek, hanem a plusz kettőnek. Ez a, <coughs> a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fia János Korhatáros 14 éven aholjaknak nem felette is a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Egyik szavamat fogom a másikba ölteni, hogy még mielőtt Füriás Balást kapcsolnám, el, el tudják mondani a véleményüket, ha van. Ez a political world volt Bob Dylan-től. hogy még egyszer le játszani. De valamiért nem akar vélelni. Most megküzdök vele. Nincs semmi jelentőséget, tehát nyugodtan hagyhatnám a francba, de ezt a Krista jól tudja, hogy én szeretem, hogyha a dolgok olyanok, hogy szeretném őket látni, így most megküzdök vele. Ha ez egy tévéműsor lenne, akkor azt látnák, hogy megküzdöm vele. De nem egy tévéműsor. Örülnének, ha ez egy tévéműsor lenne. Ne. Olvasnék. Hiszen az nem árt, hogyha a nebulód befolyásolja a téma ismeretek. 2020. február 4 -e, 19 óra, 7 perc. Zubrecki Dávid írása az Indexel. Mégis mi lesz az a zeneháza a Városligetben? Részletek. A legmagasabb pont nem jelent valami égbe kiáltó magasságot, 11 néhány méterről van szó, mivel még csak nem is emelkedik a fák szintje fölé, vagyis magasságban messze alul marad a megfékezett két múzeumi nagyprojektől, vagy mondjuk a Vajdahunyadvárától. Később a telepet bejárva az első, ami szemed szúrt, hogy az építkezés során ügyeltek a megmaradt fatörzsek védelmére. Faiben egyébként elég fura helyzet állt elő, majd később, egy másik természetvédelmi kérdés engem jobban aggaszt, így Zorecki Dávid tegnap előtt, február 4-én este 19 óra 7 perckor, egy másik természetvédelmi kérdés, engem jobban aggaszt, amit már többször leírtam a házzal kapcsolatban, a hatalmas üvegfelületek rendkívül veszélyesek a madarakra nézve. Majd később azt hiszont el kell ismernem, el kell ismerni, hogy a 12-14 méter magas üvegfelületek mögött elég látványos lesz egy, -egy koncert a parban a sétálóknak, és persze bentről is klassz díszlet lesz a Vajdaúnyadvára a tóval. <kül> Na de mi lesz ebben a házban? A kisméret csalóka. A látogatók összesen nézet négyzetmétert lehetnek majd birtokban a földszinten két koncertterem kap majd helyet. Majd később a lyukora belmogasságnak köszönhetően az emelet egyúttal a tetőteret is jelenti, majd itt egy hang és egy videó alakítanak ki, ahol a helyben rögzített előadásokat lehet feldolgozni, illetve két tanterem is lesz az ide érkező diákoknak. Ide kerül a létesítmény könyvtára is. Aligha ez a tető lesz a legeredetibb és leglátványosabb része az épületnek. Majd később. Hogy mennyire van értelme arra költeni, hogy egy épület műalkotást hozzunk létre az elsődleges funkción túl, arról megoszlanak a vélemények. Számomra a négyes metró példája azt mutatja, hogy igenis van így Zubrecki Dávid. Majd később. Ahogy egy gombának is csak egy egészen kis részét jelenti a felszín feletti tönk a kalapal, ugye ennek a gombaépületnek is a föld alatt van a nagyobb része. Itt nem csak a gépészetre Gondolok, ami, úgy, ami, ami amúgy igen izgalmas, mert a ma már szokásosnak mondható föld hűsívatjuk mellett a pája hűtését is felhasználja az épület, ami egészen egyedülálló megoldás. Majd később. Ha meg kell majd határozni a 21. század végén, hogy mi volt a tízes évek Legjellegzetesebb építészeti megoldása aligha hanem a nagy levegőbe kanyargó lépcső lesz. Az, legalábbis az elmúlt években számtal helyen találkozhattunk vele, és a zeneházában is lesz, illetőleg van már egy ilyen. Majd később. Oké, és mit fogunk látni, ha benézünk? Az emeleti könyvtár a popzenére fog fókuszálni, mert ilyen gyűjtemény még nincs Magyarországon. A Földszinti koncertel megkínáltat leginkább a világzenéjével szeretnék majd megtölteni. Majd később az egyik föld alatti nagyterembe kerül majd az állandó kiállítás. Majd később a legrejtésebb része az egésznek a hangdúm, amiről a bejáráson sem tapasztalhattunk meg sokat. Jelenleg csak egy hatalmas betonteret láttunk. Ide kerül majd a harang, amelyben 360 fokban vesz majd bennünket körbe a zene. Majd az alábbi sorokkal zárja írását Orecki Dávid. Az biztos, hogy hiánypótló lesz, ha elkészül. Ahogy Bálászló, a Liget Budapest projekt minisztere, biztosan mondta, egészen meglepő, hogy miközben a zene az a művészeti ágamban, az egyik legsikeresebbek vagyunk, a világban ezer múzeális intézet közül eddig egy sem mutatta be nálunk a történetét, mint egy keves olvasónk jelezte, ez már utóirat, ezért ez enyhe túlzás, hiszen a Tudomány Intézet keretén belül működik a Zenetörténeti Múzeum. Korábban, még a múlt héten említettem, hogy a Gulyás Márton nevéhez fűződő partizán ezen a héten, hétfőn be fog mutatni egy filmet a Városligetről, ez meg is történt, erre tegnap fel is hívtak a figyelmemet, van is hivatkozás benne a kéfejancsir, ez egy nagyjából 38 perces alkotás, és magában a filmben Zubrecki Dávid nem szólal meg, de Gulyás Márton a levelezésben tegnap megszólította a Zubrecki Dávidot. Olvasom. Kedves Dubrecki Dávid, mint cikke rendszeres olvasója, megdöbbentette a Magyar Zeneházáról szóló írásod. Majd később. Önmagában végtelenül problématikus, hogy mindenfajta kontextus nélkül ismertetett a projektet, mintha ez pusztán egy kulturális beruházás lenne a város közepén, majd később. Mivel az egyik legolvasottabb az érdeklődő közönség számára mértékadó szakíróként tartanak számon, ezért azt gondolom, megkülönböztetett felelősséged van abban, hogy mit említesz meg egy tudósításban. istaként azt gondolom, minimum érdemes megemlítést érdemelt volna, hogy a városliget már eleve túl volt építve kettő, a projekt kezdeti 7 milliárd forint helyett most már több mint 20 járba is nincs, még most sem végleges. Harmadszor a ház fűtését nagy rét alá tervezett elképesztő környezetkárosítással járó úgynevezett geotermikus tajsz, taj, talajszondákkal kívánják megoldani. Majd végezetül a szabadtéli színpadról, ami tudható a a projektnek, és a városlageti téjú felé uralni fogja a parkot, ha megépül, hogy ez meglehetősen szembetűnő, és erről nem ír semmit. Majd később... <köszön> Önmagában meglepés, nehezen érthető az az apologetikus attitűd és szóhasználat, indította a cikked. Például történetesen azok az épületek valósulnak meg, amelyek körül jóval kisebb vita zajlott, mint az önkormányzati választás után leállítottak körül, zárva. Ez tényszerűen nem igaz, írja Gulyás Mártam. Majd később összességében úgy írsz az épületről, mint valami kuriózumról, holott pontosan tudható, hogy tucatműről van szó, amit az építész már több országban is elsütött más-más funkcióval. Nincs megkülönböztethetőségük írja később, illetve azt is, hogy nehezen megközelíthető. Majd jóval később az alábiakat írja. Éppen ezért nem teheted meg, hogy ennyire egyoldalú kizárólag a beruházó kivitelező szempontjait értelmezés és azokat kritika nélkül tovább közlő cikket cikkeddel devalválod ennek a fontos és értékes médiumnak a hírnevét már, mint az Indexnek. Jelzem, ez a cikk hozzád is tudom, mert olvasója vagyok az írásaidnak. A kommentárok között feltűnik egyebek közt um, Milner László írása is, uh, akivel egészen tegnapig valamilyen módon tartottam a kapcsolatot, de miután az alábbi rejtélyes írását nem uhajtottam vele megfejteni, illetve egyszer felhívtam, de akkor nem ért rá, felolvasom, hogy óvatosan fogalmazok nagyon nyitott Fiala János és Rózsa Péter is erre a vitatható beruházásra idézőjelben, a városléget kiherélésére, nyitottságuk nem tűnik minden befolyásoló, hátteret-hátteret idézőjelben nélkülözőnek, nem merek pontosabban fogalmazni. De a megszólított Zubrecki Dávid is megszólal, Kedves Márton, köszönjük, hogy persze konstruktív véleményilvánításnak fogom fel, igyekszem úgy is válaszolni, bocs, hogy csak most, de úgy szóltak, hogy meg lettem szólítva. Ez a cikk egy épületről szól, mint cikkeim többsége. Szerintem a felháborodási szöme abból adódik, hogy én úgy írok épületkritikát, ahogy más étel vagy filmkritikát. Ezt egyszer részletesen le is írtam. Később. Ez az építészeti, építészeti elefántcsontorony általában segít abban, hogy a politikai háttér megtárgyalása félre vigyen egy kritikát, de ebben az esetben pont ennek a hiánya kavart vitát. Majd később. Az, hogy az egykori BMW épület területét parkosítani kellett volna, teljesen egyetértek. Később. De nem írhatom le minden épületkritikánál újra és újra a teljes Ligai projekt történetét, erre van ott a cikk végén az akta. Amiben nem értünk egyet, az az, hogy valóban jó épületnek tartom a házat. Ezzel együtt, egyetértünk abban írja később, hogy a háznak nem itt lenne a helye. Majd később két dologban viszont igazad van, azt máshogy kellett volna írnom. Az egyik az, hogy mekkora viták voltak a ház körül, ahogy írtam fenn, kicsit építesi, toronyban élek. Amikor azt írtam, hogy nincsenek viták, akkor csak a szakmai vitákra gondoltam. A Galériás innováció Ház esetében óriási szakmai vihar volt, ezeknél jóval enyhébb, de igazad van, a helyszínen valóban itt voltak a legnagyobb összeütközések. A másik, amiben igazad van, az az, hogy bármennyire szeretném, valóban nem lehet úgy írni erről a házról, mint akármelyikről, mert a nem építészettel foglalkozó olvasó nem fogja tudni úgy olvasni, mint egy sima épületkritikát. Rengeteg házról írtam már jót és rosszat, de nem vettett ekkora hullámokat egyik sem. Elismerem, itt egyszerűen nem használhatom azt a megközelítést, amit máshol. Tényleg muszáj kontextusba helyezni az egészet, alig, hanem erről is kellett volna egy olyan öt pontos leírás, mint annak idején a Néprajzi Múzeumról. Ezt persze még lehet pótolni, szóval valamikor meg is írom, így Zubrecki Dávid valamikor a tegnapi nap folyamán, akinek jeleztem, hogy szívesen beszélgetnék vele, de nem reagált, hiánya nem égető, az elkövetkezendő 12 percben meghallgatom mindazt, ami ennek kapcsán az eszükbe jut, vagy jutott, és meghallgatom mindazt, ami ettől független az eszükbe jutott, ha egyébként ezt meg akarják velem osztani, a 061 0877 es telefonszámon. Még egyszer, 061 877 0877. Válaszolok a közben érkezett írásokra. <coughs> Ha nem telefonálnak részint Füriás Balázsa, részint György Javis Benedekkel mindenféleképpen szóba hozom azt, amiről önökkel beszélgetnék, de nem forszírozom önöket jobban a kelleténél. Azt a tananyagot, ami a mai telefonáláshoz szükségeltetik, azt rendelkezésükre bocsájtottam, és azt gondolom, hogy ez a kivonatos tartalom ismertetés, ami megtörtént, untig elegendő ahhoz, hogy elmondják, hogy mit gondolnak, ha gondolnak egyáltalán bármit is. Nem szeretném én megosztani önökkel a gondolataimat, mert azt majd megosztom azokkal, akikkel interjút készítek. Itt az a kérdés, hogy ami nekem szögetültött a fejembe, az minimálisan is érdeklél -e önöket, vagy ha nem érdeklő, akkor bármi másról akarnak -e beszélgetni. 7 óra 20 perc és 40 másodperc, valamint 7 óra 30 0 másodperc között. 061-877-0877 Beleértve, hogy fogalmam nincs, hogy önök közül ki mindenki látta a filmet. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ez liget, de nem, nem az emberháza, hanem a közlekedési múzeum területe. Itt olyan szélviharok vannak a közméken, hát itt futnak az emberek, sportpálya van, játszótérban, laknak is emberek. Mikor lesz már rendszer, Tavaly már megígért ez az igazgató úr nekem, hogy tavaszra oké, okay, minden emberet. Mert hogy ott föld van, amit fújja a szél? Igen, pukacok vannak a, a, a közelési Mozart fél területén, és olyan úgy fújja itt a környéken, hogy rendszeres. Meg fogom kérdezni újra. Nem áll meg a szél a, a ha, sajnos. Igen, hát ez így, a, a szél már csak ilyen. Köszönöm. I'll grab my trombone and blow. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Elsie Keys Couldn't keep from crying when she was born in Hill's kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Lisa Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. Lehet elvárni olyan közönség érdeklődést, amit nem tapasztalok. Lehet, de teljesen fölösleges. Hogy mi minden mondandón van ezzel kapcsolatban, Az alapvetően a György Evics Benedekkel folytatott interjúban fogják hallani, de én ebben a 20 percben szerettem volna részint a 8 órakor kezdődő interjúnak, részint pedig a fél 8-kor kezdődő interjúnak nem csak anyagismertetéssel, hanem az önökkel folytatott beszélgetésekkel is megágyazni. De ha erre önökben nincs igény, akkor én felhúztam az ágyneműt, legfeljebb nem fekszenek be az ágyba, oda majd másokkal fekszem. És a kapacitálást is befejeztem. 061 877 0877 5 és fél perc, fél 85. Don't It's sitting down steady in the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this cool world today. Betray your love or any hurt of raise me and I some tough sons of bitches I recruit my army from the orphanages I've been to St. Herman's Church set my religious vows I suck the milk out of a thousand pounds I got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel, and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this: I don't give a damn about your dreams. Knew. I did all I could I did it right there and then I've already confessed No need to confess again yeah. Gonna make a lot of money Gonna go up north I plant and I'll harvest What the earth brings forth The hammers on the table The pitch folks on the shelf For the love of God God, take pity on yourself on the water, darkness on the face of the deep I keep thinking about you, baby And I can't hardly sleep I'm traveling by land Traveling through the dawn of the day You're always on my I always knew We were meant to be My little friend When you're near It's just as plain As it can be I'm wild about you You ought be a fool about me Can't explain The sources of this hidden pain. You burned your way into my heart You got the key to my brain I've been trampling through mud Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok. Fős Balázs van a vonalban. Én rohanvást jöttem be a stúdióba, hogy a részleteket olvassak föl Zubrecki Dávidnak az írásából amit az Indexen tett közzé, az követően, hogy egy csoport meglátogathatta a zeneházát, meghallgathatta a Benedeket, Bár és Bata Andrást, de leginkább megnézhette az épületet, hiszen ennek volt elsősorban jelentősége, kérdéseket is lehetett föltenni, és született egy írás, amely alapvetően méltató jellegű volt. Hétfőn volt a partizán Nagujás már mozgalmának egy filmvetítése, amihol, hogy megjelente a főpolgármester, vagy sem, azt nem tudom, de egy 38 perces filmet mutattak be a Városligetről, amelyben alapvetően bírálat hangzik el, a kivitelezők közül senkit nem kerestek meg, a vezetők közül pedig senki nem vállalta, Sági Attila, György Benedek, Bata András, Bálászló mind visszautasították Gulyás, Márta megkeresését politikusok egyébként nem beszéltek benne, bár Moldová László azért civil jogi aktivistaként feltüntetve kicsit furcsa, de nem tudom, olvast e a cikket, illetve látta -e a filmet? Zubrecki Dávid cikkeit általában el szoktam olvasni, mert Zubrecki urat egy jó építész kritikusnak. Jó, nagyon láttam, kevés is, időnk a van. Olvastam, nagyon... A partizánt nem láttam. Jó, olvastam, amit írt az indexen a házról. Igen, igen. A partizán oldalán a Gulyás Márton Zubrecki Dávidot, hogy a szövegkörnyezetből ebben az esetben, nem csak a szöveg, és nem csak a politikai környezetből, hanem a liget konkrét környezetéből kiemelve, hogyan is merhetett egy ilyen méltató cikket írni, és Zubrecki Dávid miközben, hát ezt már látja, el kell, hogy olvassa, hogy inkább többé vagy inkább kevésbé állt ki a saját cikke mellett, Szerintem inkább kevésbé, mint többé. Ő azt írja, hogy nem egy tucat ház, de mindazt a kifogást, amit egyébként hosszú írásában Gulyás Márton felvet, azokat akceptálandónak tartja. Ő saját magát és a tevékenységét úgy írja, mint aki elefántcsontoronyba azért vonul, hogy ne kelljen olyan politikai vitákba, elvesznie és feldarabolódnia, ami egyébként a Liget project kapcsolatos, de pontosan ezt kéri rajta számon Gulyás Márton Zubrecki Dávid írás alapján nem eredménytelenül. Én nagyjából negyed órát adtam a hallgatóimnak, hogy ezt felfedezzék, és ha felfedezik, akkor elmondják, hogy mit gondolnak róla, miközben engem is feltűnhethetnek ebben a beszélgetésben, vagy ebben az egész szövegkörnyezetben egy propagátornak, mert egy hallgatóm például azt írja, hogy óvatosan fogalmazzak, nagyon nyitott Fialajános János és Rózsa Péter is erre a vitatható beruházásra, a Városliget kiherélés Nyitottságuk nem tűnik minden befolyásoló hátteret nélkülözőnek, nem merek pontosabban fogalmazni, mint hogyha én egyébként egy ágens lennék a városli Projekt megvalósulása érdekében. E, egészen riadtan nézem azt, mert az, hogy Gulyás Márton megtámadja Zubrecki Dávidot, én abban semmi kifogásolni valót nem találok. Nem tetszik, de ez a Gulyás Márton dolga mindenki azt csinál, amit akar. E, az, hogy Zubrecki Dávid ezt követően inkább behúzza a fülét farkát, semmint, hogy egyébként kiállna a véleménye mellett, azt azonban riasztónak találom, és ez egy képletes történet mind arra, amiről mi beszélgetünk. Egyetértek arról, hogy ez egy érdekes jelenség. Van-e ennek ember dolgom vele. Hát el kell olvasnia. Hát ugye az, a, az első Zubrecki cikket, az biztos, hogy olvastam, az, az egy, én is úgy éreztem, hogy egy természetesen megfogalmaz észrevételeket a házzal kapcsolatban, de alapvetően egy elismerő e, méltató építészkritika a japán építés házával, a magyar Zene a zeneházával kapcsolatban. Én megmondom őszintén e, Gulyás Márton munkásságát, amennyiben az ennek nevezhető, nem e, e, követem ezt a partizán esető csatornát, vagy adást eddig sem néztem, ezután sem fogom nézni. Tehát belső nem, nem árt, a... ha belenéz. Arról, arról van is szó, hogy a Városliget egy szimbolikus, egy szimbolikus politikai térré alakult át az elmúlt időben, a Liget Project révén, akik megvalósítják azok a kormányerők, akik gátolják azok az ellenzékiek, és valójában a Liget Project kapcsán nem lehet Liget Projectről beszélni, vagy csak elefántcsontoronyba vonulva, mert egyébként Fideszről lehet beszélni, és ellenzékről, ami egyébként abszurdum, de mégis ezzel áll az ember szemben. Há, igen, de én, én, én mégiscsak önnel értek egyet. Tehát, szerintem is ez abszurdum, és a dolgot magát kellene nézni. Én látom a számokat, miszerint a zöld felület még akkor is növekedne a zöld felületmélete, hogyha a Nemzeti Galéria is megépülne, a Nemzeti Galériának lett volna, lenne egy ilyen mágnes hatása, mint ami leginkább vonzza a látogatókat, de turizmust az egyébként kizöldült igedbe, az, hogy építés közben, tehát menet közben, megvalósítás, kivitelezés közben ott még nevek közparkkal találkozik az oda ezt az gondolom minden építkezésen természetes. Tehát én nem vagyok hajlandó ezekben a lövészárkokba beugrani. Lehet, hogy idealista vagyok, lehet, hogy naív, de Jó, én csak, csak azt vagy. tudom mondani önnek, hogy a, abban az a történet, és utána átérek konkrétumokra, de ez egy nagyon fontos történet volt számra, függetlenül, hogy a hallgatói még tízes skálán egyet se se már, mint betelefonálás erejéig, hogy hal, hal, haldoklik a rúcs. Há, vagy de... minden el értenek, amit mondott. Én semmi sem mondtam, én csak felolvastam a cikket. Um, és um, amikor haldoglik a, a, a, az öreg Rúcsild, akkor mondja, hogy eljött a pillanat, mondják a, a, a gyerekei, hogy e, mostantól kezdve ránk Rúcsildokra ne úgy nézzenek, mint zsidókra, mert a mi tevékenységünk nem elsősorban ezzel van összefüggésben, amire azt mondja az öreg rócsild, még fél ezen a földön, hogy lehetséges, hogy nekünk ez a szándékunk, de mindig lesz valaki, aki emlékeztet rá. Ez csak azért mondom, hogy ön megpróbál Hat kimaradni ebből a kontextusból nem fog sikerülni. De nem vezet sehová. Sehova, sehova jön, nem román. vezet? Most se... most hova, hova vezet az, amit uh, uh, a mindenkinek jár, uh, járó tiszteletokán, uh, uh, Gulyás Márton felé is tiszteletet, hova vezet ez a lövészárok logika? Ho, hova vezet az, hogy a má, ha a másik, a szerinte másik oldal csinálja, az eleve csak rossz lehet, Jó, eleve csak Ez oros. valójában az a helyi beszédet folytatni, hogy volt Ebben előre. van, igazából. De... És az Vál Istennek vannak, ugye ő nem egy választott politikus, egy ilyen underground hacker. A, a, a, a, nekem, mint kormányzati Budapest várospolitikusnak az a dolog, hogy a városvezetéssel jussak bülőre, és én főpolgármester ura, a Kisombrusz főpolgármester helyettesen kell másokkal a városházán. Szót tudok érteni, időnként vitatkozunk, van, hogy a vitában nem tudjuk egymást meggyőzni, és van, hogy találunk megoldásokat. Szerintem ez az élet normális. Lenni. Ebben igaza van, de arról nem lehet megfeledkezni, hogy egy olyan törvényjavaslat révén született meg ez a projekt, amely kivette ezt az általános ügyintézés alól. Más kivételes jogszabályokat is hoztak, és valójában akkor, amikor ennek a státuszkójáról elkezdődött a beszélgetés, egy olyan kész helyzet elé állítva a társadalom, amelyet egyébként annak egy része rosszul tűrt, és amikor voltak a liget fórumok Persányi Miklós jó voltából, akkor számos alkalommal a Greenpeace vagy más szervezet azért is állt föl, mert ők azt mondták, hogy ők nem hajlandóak azt a státuszkót elfogadni, amilyen státuszkót egyébként hajlandó volt Persányi Miklós, és utána már csak a részletekről akart beszélni. Ez egy nagyon fontos dolog, ezzel önnek is tisztában kellene. lennie. H hogy mindannyiunknak van tanulsága, a, a, a, a liget történetének, ez egészen biztos, ha valaki Budapest keletkezésének születésének történetét, mondjuk Budapest 1873-tól kezdve megnézi az első 50 évét ott számtalan eh, nagy beruházás, amire ma büszkék vagyunk Parlament Opera, más ügyek, külön törvények, projekt törvények alapján egy speciális úton valósultak meg, mert akkor is igazolt az a logika, hogy a rendes kerékványásban sokkal lassabb, sokkal körülményesebb, a nagy ügyek nem tudnak megszületni, vagy csak töredékesen és sokkal lassabban. Tehát ez önmagában ez egy ma is világszerte alkalmazott megoldás. Azt, azt aláírom, hogy arról nekünk is kormányoldalnak is mindenkinek, aki közösségi beruházásokat fejleszt önkormányzatoknak van tanulnivalója, hogy hogyan vonjuk be megfelelő Időben a, az érintetteket, a lakosságot, a budapestieket. Hogyan? Olyan ért... párbeszédet, amiben mi is el tudjuk mondani, hogy mi a valódi. Drága Aranyos úr, azt értse meg, hogy mindazok, akik ebből kimaradtak, ők ezen nem hajlandóak túltenni magukat. Én próbálom őket is megérteni, próbálom önt is megérteni, és közben próbálok tájékoztatni azzal kapcsolatban, ami menet közben alakul. Azok, akik tiltakoznak, ezt nem hajlandóak tudomásul venni, mert ők azt gondolják, hogy egyetlen kapavágás sem szabad tenni. És én ott volt. A legelején, én Pabcsák Ferenccel együttműködtem Zugulói önkormányzat révén, ő nyújtotta be ugye egyéni képviselőként a Városliget törvénytervezetet, illetőleg ott voltam a Mozsár kávéházban, is meg annyi helyen, ahol valójában arról szólt a vita, hogy a Liget Project nem annak az ellentételezése egyébként, hogy kormányzati negyed alakul ki a várban, és valójában ez a dihotómia, hogy ez egyáltalán dihotómia, azóta sem lett megszüntetve, és ennek a a két oldalán álló erők, akik nem hajlandók tudomásul venni, sem azt, ami a várban történik, sem azt, ami a ligetben történik, valójában egy soha be nem fejeződő háborút vívnak, akkor is, ha még tart az építkezés a várban, és akkor is, ha már nem tart, akkor is, ha tart még az építkezés a ligetben, és akkor is, ha már nem, és ezzel a magam részére befejeztem, de az utolsó szó joga önt illeti meg. Hát én megint csak azt tudom mondani, hogy... De érti, amit mondok? Abszolút értem, és, és igaza van, hogy ez nem, nem a legszerencsésebb, de hogy azt azért javaslom, hogy akik tényleg nagyon szeretik Budapestet, és idejük is van, könyvtárakban idézék fel azt, hogy milyen óriási csetepaték, viták, Késhegyig menő vitatkozás kísérte Budapest néhány ügyét a 19. század végén, a 20. század elején. Ma pedig örömmel megyünk el az operába, örömmel sétálunk végig az András úton. Én azt gondolom, én abban egészen biztos vagyok, erről ettől nem lehet meggyőzni, hogy ez benne lenne igazam, hogy Bán László és Györgyevics György Bence, a Benedek, akiket én jól ismerek évek óta, talán barátinak is mondhatóan viszonyunk, de biztos, hogy egy jó kollegiális kapcsolatban vagyunk, hogy ők a jót akarnak, a legjobb tudásuk szerint komoly szakemberként dolgoznak ezen az ügyen. A végeredmény egészen biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Lehet, hogy mindig lesz egy része, egy kicsi része a közösségünknek, a budapestieknek, akik ezt valamilyen okból elutasítják. De, hogy 10-15 év múlva oda örömmel fogunk elmenni, idősként, fiatalként, középkorúként jó lesz ott lenni, és ezeket a vitákat majd magunk mögött fogjuk tudni hagyni, ebben bízom. Jó, ebben Ezt azért kellett lefolytatni ezt a vitát, hiszen egyébként Karácsony Gergely programjában és későbbi fellépésében is nagyon sok szempontból ez játszik szerepet. Egyszer ott van a természetvédelem, és egyszer ott van ez a vár kontra liget, függetlattól attól, hogy ilyen mélységben, ma már erről főpolgármester úr ritkán szokott megnyilvánulni, illetőleg ma már nincs ilyen vita Bán László és Karácsony Gergé között, de az ő hozzáállását, a ligetet illetően alapvetően ez határozta meg a múltban. Igen, én ezt beszéltünk mi is arról itt ebben az adásban, hogy én ezt sajnálom. Hogy ezt érzemben nem lehetett folytatni ezt a vitát, és mi sajnáltuk, hogy a de tudomásul vettük, hogy a fővárosi közgyűlésben Ebben tévedben le, akkor... le lehetett folytatni. Volt ilyen vita Bán László és karácsony gergely között, az is. Nézőpont kérdései, a győzelmével végződött, egyik se tudta a saját szempontrendszeréről meggyőzni annak a fontosságáról a másikat. Pat helyzet nem, a, nem azóta, azután történt. Nem volt, az előtte az... volt, az előttem. Tehát ugye a főpolgármester úrtól megválasztották, a fővárosi közgyűlés összeült, és mi felajánlottuk, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsában beszéljük ki alaposan a liga ügyét, hívjuk meg Bánnászót, mondja hogy e, milyen városfejlesztési, környezetrendezési, egyéb. Értsen meg, ez a 48 nem engednek a 48-ból, és a 48-ról hát, nincs miről beszélni, bár igen, Lászlóval, önnel és ő... mással se. Hát igen, így, így most az történik, hogy mi elfogadtuk, tudomásul vettük, még ha nem is értünk vele egyet, azt a fővárosi közülési álláspontot, hogy ne épüljön meg, ami még nem, aminek az építése nem kezdődött meg. Ennek az álláspontnak nagyon világosan az is része volt, és azt Karácsony Gergely és a főváros elfogadta, így hozta meg a határozatát, hogy ami folyamatban van építkezés, az természetesen ne álljon le, ne maradjon torzó a ligetben, semmit ne kelljen visszabontani, és ami meg nem kezdődött meg, az nem épül okay, meg. csak a, a, a mostani esemény ugye az, hogy erős túlzással, de hogyan bírja Gulyás Márton megfutamodásra Zubrecki Dávidot, inkluzíve az indexet, függetlenül, hogy ez az indexe nem jelent meg ez az írás, abból adódóan, hogy hogy mer ő dicsérni azt a magyar zeneházát, ami a Városligetben jön létre, hiszen egyébként a politikai oldalak logikájából adódóan, ami a ligetben történik, az az ellenzék számára csak elfogadhatatlan és minősíthetetlen lehet. Ez az, ami számomra ma felkiáltójá volt, amiről önnel valamit, majd önt követően gyarja, és benedekkel fogok tudni. Igen, sajnos ebben azért vagyok kisebb segítség, mert mondom, se Márton nem kell, hogy segítség, csak a jelenséget akartam. Sem nem, a, nem. Igen, a, a jelenségre akartam feljön a figyelmet. Ilyen, hát, igen, az, azt nem tudom, hogy milyen azt tudom, hogy, hogy az első Zubrecki Dávid cikk, az olyan Zubrecki Dávidos volt, egy jó, korrekt építész kritika, egy szerintem is jó japán eh, házról a városügyetben. Azt kérdezem öntől, hogy mi abból az igazság, hogy a biodómnak járó 2019-es pénzből még 7,5 hát. milliárdot nem kapott meg az érintett. Na akkor ez megint egy házi feladat, utána nézek a következő adása, Az biztos, hogy, amit, ugye, hogy hogyan ad pénzt a kormány fővárosi e, e, Fővárosi beruházásra kötünk egy támogatási szerződést abban valóban a szővárosban elnézést a... ennek miért támogatási szerződése a neve? hát mert egy állami támogatást tudunk okay. át a, a, a, a fővárosnak és abban van egy ütemezés és minden egyes részlet lehívásának megvannak azok a feltételei hogy például az előző munkaszakaszt be kellett fejezni, és azzal e, tokkal el kellett számolni. Azt tudom mondani, hogy minden olyan pénz, ami a szerződés alapján már járt az ott van a fővárosnál, következő adásunkra, utána nézek, vagy beszélgetésünkre, hogy, hogy a megítélt 47 milliárd forintból, amit egészen biztosan megkap, vagy megkapott, vagy megkap teljes egészében a főváros, ha van olyan pénz, amit még nem utalt volna át a kormány, az csak azért lehet, mert annak az még nem esedékes, még nem következtek el az átutalás feltételei, biztosíthatok mindenkit, hogy szabályszerű, szerződésszerű eljárás esetén a főváros hozzájött ehhez a 47 milliárd forint. Elnézést, a főváros, főváros jött hozzá, vagy közvetlenül az állatkert? Ha ezt a főváros kap, hát ezt is meg kell néznem, hogy ez a ennyi kötötte, ezt a támogatási szerződést, technikai kérdés, vagy a főváros, vagy az állatkert, de akkor még egy házi szabadat rendben van, akkor most már ezeket jegyezni fogom. Azt kérdezem öntől, hogy ezek szerint azt se tudja, hogy a támogatási szerződésben a támogatás feltételeként mi minden van megszabva? Hát az van nem megszabva, hogy arra a feladatra kell felhasználni, amire ezt a támogatási... Nem, a, ne, ne, ne, ez, ez nem itt egy kvíz kérdés, tehát nem be akartam átvenni Vágó István szerepét. A népszavva ugyanis a, azt írja... hogy több szempontból is örülök. Hogy a támogatás... Azt most nem tudom. A támogatási szerződésben ugyanis csupán az szerepel a támogatás feltételeként, hogy 2021 szeptemberig meg kell valósulni a három osztatú biodómnak. Egyetlen szó sincs arról, hogy mi legyen benne, márpedig, ha más nem, de a kupola kész lesz. Most ezt úgy, ahogy van, nem értem, mert a kupola az nem jelenti azt, hogy létrejön a három osztatúság, tehát az egészet nem értem, független attól, hogy a népszavában talán Szalai Anna, ha ő írta ezt, akkor ezek általában k vannak megírva, de ezek egyébként hozzáférhető szerződések? Tehát, hogyha akarnám, akkor megnézhetném, hogy mi a feltétele ennek a kifizetésnek? Na, természetesen ez egy ö, ilyen igény esetén nyilvánosságra hozható, hozandó ö, ö, szerződés. Nekem az segít, ez csak egymás között egy ilyen munkamegyedzés, hogyha Ilyen részletkérdésekről készülünk beszélgetni, ha előzetesen tudom, mert akkor magam elé veszem a, mondom, az emberi erőforrások minisztere és a minisztérium és a főváros között létrejött támogatási szerződést. Az egészen biztos, hogy minden támogatási szerződést úgy kötünk meg, hogy természetesen az definiált, hogy milyen célra adja azt a sok milliárd forintot az állam, és természetesen az csak arra a célra lehet felhasználni, és el kell számolnia minden támogatottnak. A kapott pénzzel, azzal, hogy a az szabályszerűen arra a célra használta, amire használni kapta. Ez a népszavában jelent meg, úgyhogy ez akár eljuthatott volna önhöz. Ez hát egy nem. negyedikén megjelent a Szalajjánna írás. olvasni az írását, nem vagyok mindennapi népszavó, olvasó, hogy kérek, ha Nekem bűnt, nekem az egyik, hogyha az... előzetesen tudom, hogy ilyen témáról beszélünk, mert akkor magam elé húzom ezt a szerződést, így most utólag fogom megtenni, és legközelebb nagyon fölkészült leszek az emmi és a főváros által kötött támogatási szerződésben. Um, az kizárólag a főváros gondja lesz onnantól, ha elkészül, hogy mi lesz benne, mert hogy egyébként az a pénz, amit ki kell fizetni az államnak, azt miután kifizette további pénzzel a biodom létrejöttét nem újhajtja támogatni? Igen, tehát hogy a főváros, illetve az állatkert kérte azt, hogy ezt a biodom megvalósítását támogassuk valamekkora összeggel, aztán visszajött, hogy még magasabb összeggel, mind a két kérésnek elegettettünk 47 milliárd forintot ígértünk, 47 milliárd -ra köteleztük el magunkat egy -e, e, szerződésben, ebből, ha szükséges, akkor a fővárosi kiegészítéssel föl kell tudni építeni a biodómot, és onnantól kezdve nyilván ez, ez a Budapest egyik leglátogatottabb közintézménye, ma is az állatkertet, azt azért el kell mondani, hogy az állatkert egy sikeres és szeretett intézmény, több százezer, talán félmilliónál is több éves e, látogatója van, és nyilván komoly jegyárbevétele, rendezvényekből bevétele van. Tehát utána a fővárosi támogatásból, illetve a, a saját bevételeiből fog működni a, a biodónk. Azt kérdezem, hogy ahhoz a óhajt bármit hozzáfűzni, hogy Persenyi Miklós gyakorlatilag senkivel nem egyeztetve döntött az állami támogatás felhasználásról, a fővárosi önkormányzaton csak átfolytak a milliárdok. E, ugye egy szervezet lett beépítve, ez az Enviro Duna Kft, amely e, utólag vizsgálhatta a pénzek felhasználását, de előtte semmilyen dolga nem volt. Ugyanakkor felvetődik az a kérdés, hogy annak van-e jelentőség, hogy a Fideszes városatják már, mint az előző fővárosi közgyűlésben az ég a világán nem tettek semmit akkor, amikor ez ebben a rendszerben működött, és ez a biodom csak azóta érdekes, amióta úgy tűnik, hogy abból a pénzből, ami rendelkezésre áll, abból teljes egészében nem megvalósítható. Márpedig a mechanizmus, ahogy eddig támogatták, nagy valószínűséggel korábban is kifogásolható volt. Kicsit itt abban a helyzetben érzem magunkat, hogy ha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, az a baj. Hogyha kötünk egy támogatási szerződést, egy bizonyos célra, hogy a biodom megvalósítása átadjuk a pénzösszeget az egyébként önkormányzati autonómia mentén önálló működő fővárosi önkormányzatnak és annak egy intézményenek. Ha elkezdtünk volna beleszólni, hogy mit, hogy csináljon, akkor azért kaptuk volna meg a magunkét hogy beleavatkozunk egy fővárosi intézmény dolgaiba. Jó célnak tartottuk, szívesen támogattuk a, a, az állatkertet, azt gondoltuk, hogy egy e, e, hosszú idők óta működő költségvetési szerv, költségvetési intézmény, ugye ez a kategória, amiben az állatkert tartozik, az meg tudja valósítani felelős vezetéssel ezt a fejlesztést. Hát beszéltünk talán önnel is arról, hogy Számtalan olyan eset volt, hogy mondjuk egy olyan intézmény, egyetemek, Moholi Nagy Művészeti Egyetem, vagy Nemzeti Közszolgálati Egyetem, olyanok kaptak komoly költségvetési támogatást egyetemi építésére, akiknek nem mindennapi feladatuk az egyetemi építés, És akkor ők felállítottak egy projektirodát, azt rábízták a vezetését, egy mérnök emberre, egy mérnök csapatot két-három évre, amit tartott a fejlesztés, felettek, és szabályosan meg meg megszervezték a fejlesztést. És azt ma is nem, nem vitatom annak a logikáját, amit ön mond, de azt mindenféleképpen... De mi ezt... nem akartunk beleavatkozni, ezt meg lehetett volna ezt tudom, veszem, de azt kell, hogy mondjam, hogy naívnak nem nevezném az előző főpolgármestert, és amennyiben úgy tűnik, hogy van ennek a gyakorlatnak a kialakításában, hogy jogi felelőssége vagy politikai felelőssége nincs, de hogy milyen felelőssége van Persányi Miklósnak, azt majd meg fogják állapítani azok, akik erre hivatottak, függetlenül attól, hogy Persányi Miklós egy hozzám közelálló valaki, tehát semmilyen módon e, nem szeretném e, őt... Persányi Miklós egy sikeresen jó jól vezeti a, az állatkertet, ez egy jó működő intézmény. Én biztos, hogy nem fogok a felelősségügyében állást foglalni, mert semmilyen módon e, nem feladatom, az biztos, hogy a kormányzat úgy érzi, hogy bőven megtette a magáért. Igen, de ennek a gazdálkodásával, a biodom gazdálkodásával kapcsolatban azért már egyre több ajtó nyílik az ügyben, hogy ami ott ez ügyben történt, abban felelhető némi felelőtlenség, és akkor nagyon pongyalán fogalmaztam, pedig ezzel a felelőtlenséggel az előző főpolgármesternek lett volna a dolga, hiszen ő tette lehetővé ezt a joggyakorlatot. Ezt a fizetési gyakorlatot azt, hogy egy olyan projektcéget hozzon létre az állatkert, amiről utólag kiderült, hogy létrehozására alkalmas volt, működtetésére nem. Hát én ezt ne nehezen követem, aztól mondom, hogy... Mit követ benne nehezen? A egyetlen főpolgár, egyetlen polvárosvezetőnek e e sincs feladata egy önálló felelősségi körben működő költségvetés intézménye vagy cége működésére az, az adott intézmény vezetése az, aki a jogszabályoknak megfelelően de hogy lehetővé teszi, hogy így működjön, ahhoz van beleszólása. De, de, de az így működés, az egy logikus működés lett volna, és nagyon sok esetben pedig eredményre vezetett most én mondtam két egyetemi példát. De hát itt nem, nem az ő oldalán, nem a városvezetés oldalán, én ott nem látok hibát, de nem akarok ebbe beleszólni, ez a főváros ugye úgy hallottam, vagy azt is olvastam talán valahol, hogy karácsony egy valamiféle vizsgálatot, várjuk meg ennek az eredményét, ezt a főváros feladatot tisztázni, hogy itt a hiánynak mi volt az oka, és hogyan lehet ezt orvosolni. Gulyás Gergely a kormányinfón február közepéről beszél ön a magyar nemzetnek február 27-ét említi, mint a közfejlesztések tanácsának következő ülését. Két egymást követő napon beszéltek, február 27-én lesz? Ha az a csütörtöki nap azon a héten, akkor biztos, hogy február 27 Ugye, itt egy naptárat előkaptam, valamiért júniusnál van, azt mondja, hogy már csak ott tartanak. Nem tudom, hogy ez jó lenne, ki tudja Haszik mi mindent. idő. Igen. Azt mondja, hogy február 27-e az csütörtök, Edina napja. Igen, akkor csütörtökön, február 27-én, Edina négy napján fogunk újra összejönni. Azt kérdezem Öntől, hogy a Lánchíd az vajon abban programpont lesz-e? Ezt, ezt most nem tudom megmondani. Szerintünk a fővárosi közgyűlés határozatát kell a fővárosnak végrehajtani. Ahol a főváros szeretne a Lánchídról beszélni, mi állunk elébe, de, de egyébként nem látom, hogy ott most feladata lenne a közfejlesztések tanácsának. Esetleg együttben, amit nagyon szorgalmazunk, ez kevesebb figyelmet kapott itt az elmúlt hetekben, hogy volt egy olyan korábbi megállapodásunk Talós Istvánnal, és mi ezt is szeretnénk betartani, hogy közösen a fővárossal a híd két végpontján lévő közteret, a Széchenyi teret és a Clark teret is alaposan átalakítjuk, és ennek a tervezési költségét úgy, hogy a főváros valósítja meg a tervezést, mi az állam, a kormány kifizeti a, a fővárosnak, és közösen veszünk részt a megterveztetésében. Itt egy nagyon alapos átalakítást tervezünk, azt szeretnénk, hogyha sokkal gyalogos barátabb és kevésgé gépkocsi barát lenne ez a két köztér, zöld felületek száma bővülne, vagy mérete bővülne a gyalogosoknak, jobb, logikusabb közlekedési útvonala lenne ezeken a területeken, egy minőségi terület jönne létre, ahelyett, hogy autóparkoló és mondjuk a Széchenyi téren Forgalomon. szeretnénk ezt az ügyet is előrevinni, ha a fővános ebben partnár, akkor nyitottak vagyunk. E, azt kérdezem Önt, uh, utolsó előtti kérdés, hogy 8 órakor szabadulhasson tőlem, hogy a pénzügyi kondíciókat látva, ha a városvezetés nem változik, Tarlós István nem ugyanolyan gondokkal nézett volna szembe a Lánchíd felújításával kapcsolatban, mint most Karácsony Gergely és csapata? Hát ugye a kérdés teoretikus, annyit tudunk, hogy, eldönthetetlen, annyit tudunk, hogy, hogy Tarlós István bejelentette nagyon világosan, hogy ő árfelül vizsgálatot fog eldötenni. Hát most is bejelentették ugyanezt. És, és föllép a, a, a túlárazás ellen. Erre az elmúlt száz napban is sor kerülhetett volna, tehát kezdhette volna nyugatlan ezzel a munkát a városvezetés. Valamiért ez nem történt meg, reméljük, hogy majd, most meg fog történni. Végezetül, de nem utolsó sorban azt kérdezem, Öntől én a jövő hét első két napján nem vagyok, hogy Szerdán vagy Csütörtökön meg tudjunk egyezni? 12 -e, 13 a 13-a? Csütörtök, az jó lehet. Csütörtök ugyanilyenkor? Igen, igen, igen. Rendben van, akkor ez 13. a csütörtök Ella és Linda napja, és utána mindjárt jön Valentín nap. Nagyszerű. <gül> és ha nem nagyszerű, akkor is így jön. 8 óra 15 másodperc van. Álltam az ígéretemet. Nagyon szépen Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen, és minden jót kívánok önnek és a hallgatóknak is. Át fogom adni nekik, viszont hallásra Füli Balást hallották. Gondolkodtam azon, hogy húzzam-e az idő, de nem gondoltam, majd ezt megteszem fél kilenc után. Én tényleg a magam módján, mint Kejfej Jancsi készítő izgalomba jöttem. Önök is Benedeket hallják, a beszélgetést a város támogatja. Kifejezetten izgalomba jöttem a zeneháza bejárása után. Ezt fokozta, amit a Zubrecki írt. E, megnéztem tegnap, mintán felhívták a figyelmemet arra, hogy megjelent a Gulyás Mártonféle film abban van hivatkozás, illetve felhasználják -nak részleteket a Kejfej Jancsiból. <kül> nem tudom, te látod a filmet? Az egészet nem láttam belőle részeket, de nem láttam az e, És aztán az utána való levelezésben egyszer csak megjelent tegnap Gulyás Mártonnak egy én nem vagyok közszolgálat. Én megengedhetek magamnak jelzős szerkezetet legfeljebb, aztán behúzom fülem farkam. Egy egészen impertinens hangulatú írása. Gulyás Mártonban egyébként pontosan ezt az impertinens hangulatot lehet szeretni, nem szeretni, tehát ez nem távolálló dolog tőle, és az impertinens hang önmagában nem feltétlenül negatív, de az, amilyen módon nekiesik, az ügyben. Hallottad a füliással való beszélgetés, vagy nem? Most a 70%-át igen hallottam, amik hoztam gyakorlatlag gyakorlatilag, a gyakorlatilag ugy, ugy, ugy, ugyanarról van szó, tehát hogy hogy meri szöveg összefüggéséből, liget összefüggéséből, politikai összefüggéséből kiemelni a zeneházát, hogyan meri dicsérni, és gyakorlatilag hogyan érte el az írásával azt, hogy Zubreszky Dávid... Hát inkább retirált, mint nem retirált. Tehát az, amit ő ott megírt, az, az, az retirálásnak tekinthető független attól, hogy magát a házat, azt védi. Még a madarakról van szó, hogy az üvegfal így, meg úgy. De én egészen elképetten néztem ezt. Kíváncsi voltam, hogy ezt felfedezik-e a hallgatóim, és formálnak-e róla véleményt. De nem formáltak róla véleményt, amit tudomásul vettem, az pedig, hogy én a Városliges ZRT jó beszélgethetek veled is, ezért én pénzt kapok, azt gondolom, hogy semmilyen módon nem erodálja, vagy nem teszi lehető, lehetetlenné azt, hogy az ezzel kapcsolatos vélemények elhangozzanak pro-kontra. Én döbbenten állok a jelenség előtt, ilyen mértékben még sohasem csúcsosodott ki az, amit egyébként én a hétköznapokban már többször leírtam, de soha nem tapasztaltam, és nem állítanám, hogy boldog vagyok, hogy előttem van, de most felségesnek találom a jelenséget. Most, hogy kormánybiztos úrral, államtitkár úrral, erről beszéltetek, gyorsan megnéztem ezt az inkriminált bejegyzést, ami a partizán oldalán született, hogy milyen kritikák illetik az indexes cikket. De nagyon nehéz erre válaszolni, mert Anélkül, hogy valamiféle arisztokratikus távolság tartással közelíteném az ügyet, azért mégis érdemes ennek a feltékét jól benülni. Azt kérdezte tőlem az egyik hallgató, miért nem állt a városligett zéreti a partizán rendelkezésére? Jó kérdés, és szerintem egy relatív fontos kérdés is. Ugye az a helyzet, hogy ha valaki az összes ligettel kapcsolatos hírt elolvassa, akkor. A tegnapi napon szembe jöhetett a 444 portálon egy írás arra vonatkozóan, lehet, hogy máshol is megjelent. Hogy a 2016-os tiltakozásoknál azért ott ugye elég agresszív események is történtek. Pro és kontra nyilván annak függvényében, hogy kit kérdezünk, különböző értelmezéseket tud ehhez rendelni de a bíróság mostanra jutott el odáig, hogy döntéseket is hozott ebben a kérdésben. És az egyik ítélet, ha jól tudom, pont Gulyás Mártonnal kapcsolatos, aki mondjuk úgy, hogy a objektív dokumentalistánál talán egyen jobban involválódva a liget kérdésében, maga is a tüntetők között volt. Nem tisztem megítélni ez a független magyar igazságszolgáltatás feladata, hogy amit ő ott tett, az vajon jogos volt, nem volt jogos, penalizálható, nem penalizálható. Erről született tegnap döntés, ahol már Márton tudomásunk szerint tettestársal együtt 100 óra közmunkára ítélték. Ezen a ponton azért az az érzésem támad, hogy nem biztos, hogy nekünk kormányzati szereplőként egy olyan műsorban kell részt vennünk, aminek a célja teljesen világos, annak a bemutatása, és egyébként egy professzionális módon annak a narratívának a kicsúcsosítása, hogy miféle bűncselekmény történik. Ugye, elsőfokú ítélet. Vagy, szóval én azért elsőfokú ítélet, így van, valószínűleg nem jogerős. Én, ha mással nem azzal, hogy a te műsorodban hétről hétre itt vagyok, és minden kérdésre, legyen szó Azbestről, Gulyás Mártonról, Ligetvédésről, Kopaszokról vagy bármiről, igyekszem folyamatosan válaszolni, de akkor is, hogyha szerződésmódosítás történik, hogyha vélt vagy valós drágulás, gyakorlatilag a műsor dinamikája akként épül föl, hogy én permanente... Jó, de hát, ugye velem szemben az a legnagyobb kifogás, hogy én ezért pénzt kapok, és nyilvánvalóan a pénzért számos olyan kérdést nem teszek föl, amelyek nem elég, hogy adekvátak lennének, hanem igetűek. János, te a városligetinfo tájékozódsz, a, a közlönyből tájékozódsz, a népszavából tájékozódsz, itt ebben a műsorban, pedig most már... De a ligetvédőket, jött, ez, ez nem a Ligetvédők azt látják, hogy én ezért pénzt kapok, ha pedig pénzt kapok, nyilvánvaló, hogy én a, a Városliget ZRT embere vagyok. Én ezt, én ezt értem, ez is, egy, ez is egy narratíva, de itt ebben a műsorban én még a 888 a pestisrácok vagy a... Mandinár írásai alapján még sosem kaptam kérdéseket tőled, mindig csak uh, kritikus vélemények kapcsán. Tehát szerintem uh, a, a józan többség, és itt most nem csak a projekt uh, mellett álló józan többség, hanem a projekt ellen józan módon tiltakozó többségre is gondolok. Uh, megnyugtató válaszokat kaphatnak akár ebben a műsorban is, meg máshol is, tehát uh, nem töreksz, arra nem törekedtem személy szerint én sem arra soha, hogy eltűnjek a kérdések elől. Meg kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen videó műsorban és az azt követő beszélgetésben, ahol feltételeznem kellett, hogy nem törekszik arra a szerző, hogy objektíven mutassa be az írásokat vagy a történteket, ott azt gondolom, hogy nekem pofozógépnek, pontosabban annak, aki a pofonokat kapja, nem kellett részt vennem. Van más fórum, ahol természetesen el tudjuk mondani, hogy mit is gondolunk, és hogyan néz ki ez abból a székből, ahol mondjuk én. Kétségtelen vannak hiányosságai ennek a Partizán dolgozatnak, de nekem nem dolgom ennek az elemzése. De arra mindenféleképpen felhívtam a figyelmet, és abban kapcsolatban még meghallgatlak téged, ha van, mit mondanod, hogy milyen érzés az, miközben alapvetően nem érzésekről szoktunk beszélni, de hát sajnos a kéfejezésével együtt járnak az érzések, és időnként annak a kommentálása is, hogy az egyébként hihetetlenül olvasott nagy népszerűségnek, és alapvetően joggal népszerűségnek örvendő Index urbanista blogjának vezető szerzője, hogy futamodik meg azt követően, hogy Gulyás Márton azt mondja, hogy szövegkörnyezetéből és egyéb környezetéből kiragadva hogyan tud pozitív dolgot írni valamiről, amiről eleve nem lehetne pozitívat írni abból adódóan, hogy az a ligetben valósult meg, és a szerző ennek inkább eleget tesz, mint az ellen Kezője. Azt kérdezem, hogy ebben a hangulatban, amelyben én fizetem a közvéleménykutatás, az nekem kedvez, más fizeté a kutatás, neki kedvez, hogyan lehet egyáltalán olyan légkört kialakítani, amelyben az ember abban a reményben beszél, hogy annak legalább a kétharmadát képesek készpénzként elhinni az emberek, és nem politikai lózumnak tekintik azt is, ami ingatlan fejlesztéssel kapcsolatos. Kicsit messzebbről futunk neki ennek a kérdésnek, hogyha megengeded, érdemes elolvasni a uh, Hárádinak a 21. század 21. századat című könyvét, ahol pont erről relatív hosszasan uh, diskurál, ahol azt mondja, hogy egy olyan világban a 21. században, amikor az érzelmek uh, sokkal fontosabbak az értelemnél, mert hogy a világ dolgai annyira komplexek lettek és annyira nagy tömegbe ömlik ránk a demagógia mindkét irányból, vagy minden létező irányból, talán így helyes a kifejezés, ott nagyon nehéz tisztán látni, ott természetesen a, a felfokozott érzelmeknek óriási jelentősége van, és ha valamit ezt, aztán tényleg érezzük a, a Liget projekt esetén is, hogy a, a valóságról nagyon nehéz bármilyen irányból is ö, beszélgetést folytatni. Nyilván a, a radikális véleményformálóknak a sok is kevés lesz, és ez, ez mindkét, mindkét, oldalról, mindkét oldalról igaz. Én, én azt gondolom személy szerint annak ellenére, hogy ezt be is kell, hogy valljam, hogy relatív nehezen veszem, hiszen mindettől függetlenül nekünk van egy nagyon világos feladatunk, amit el kell látnunk, ami nem, nem kevés, és azt gondolom, hogy, hogy kifejezetten fontos, és néha azért bele kell néznem a borotválkozó tükörbe és meg kell kérdeznem saját magamtól, hogy most, annak a közel millió embernek higgyek, aki az eddig átadott intézményekbe látogatott, vagy azoknak a szakmai, mértékadó szakmai fórumoknak higgyek, aki saját szemével is megnéz egy jó t vagy egy Milleneumházát, vagy azoknak a gyerekeknek, aki ezresével önlenek a hétvégén a játszótérre, vagy azoknak a, a londoni szakmai zsűrüknek, aki akik fantasztikusnak látnak egy zeneházát, vagy, vagy Zubrecki Dávidnak higgyek, vagy Ulyás Mártonnak higgyek, tehát hogy most tulajdonképpen hol is van az igazság ebben, és milyen úton járunk, ez egy nehéz kérdés, de az a helyzet, hogy muszáj tartani ebben a fókuszt, legalábbis nekem mindenképpen, muszáj látnom teljesen tisztán, hogy azért az a, az a több milliós visszaigazoltság, hogy jó úton járunk, az mindenképpen nagyobb bizonyosság, mint amikor az ember különböző Facebook bejegyzések Most kivételes, kivételesen a... nem ezt kérdezem né, tőled, mert né, az, hogy né, hányan támogatják, né. hányan nem, ennek van jelentősége. Személy szerint te hiszel -e abban a projektben, amit csinálsz, vagy számodra mint profinak ez egy zsoldos munka szónak abban az értelmében, megfizetik, csinálod? Hiszelete abban, uh, amit csinálsz, és nem kötelezőre válaszolni. Azért kérdezem, mert még egyszer nem fogom ezt megkérdezni a közeljövőben, de azt akarom neked mondani, hogy olyan helyzetben, mint amilyenben most vagy, ennél cifrább helyzetben már csak akkor kerülhetsz, hogyha 2022-ben az ellenzék győz a parlamenti választásokon, és bekövetkezik a Városligettel kapcsolatban mindaz, amit most nem tudod bekövetkezni abból adódóan, hogy hogyan állítják le, vagy hogyan fordítják vissza azt a folyamatot a törvényhozás révén, amihez most az ellenzék nem fér, és most az teljesen lényegtel, hogy én egyébként kormánypárti vagy ellenzéki vagyok, magát a jelenséget figyelem és próbálom leírni és értelmezni. Akkor szépen sorba. A, a legfontosabb kérdés. Én, én szinte elmondhatatlanul büszke vagyok arra, hogy részt vehetek ebben a projektben. Tehát amit én, én többször hangsúlyozok, több fórumon is, ez nem egy ember, hanem egy, egy város életében is történelmi lehetőség. Tehát, hogy az egészen biztos vagyok benne, hogy ha megérem, reméljük, euh, én majd euh, nagypapaként az unokámmal sétálok a Városligetben, és rámutathatok egy magyar zeneházára, vagy egy néprajzi múzeumra, ahol, ahol a csaták addigra már elülnek, és tulajdonképpen a levéltári elemzőkön kívül más nem fog arról, a, arra emlékezni, hogy euh, hogy ezt milyen harcok is vették körbe akkor, amikor született, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy egy kiemelt büszkeség fog eltölteni a tekintetben, hogy nekem ehhez bármikor bármilyen közön volt. És én ezt mind a 150 közvetlen kollégámnak rendszeresen el mondani azokon, azokon a pillanatokon, amikor egy picit elbizonytalanodnak. Sajnos vagy nem, a XXI. században ma egyszerre óriási lehetőségünk, Óriási felelősségünk és óriási tervünk is, hogyha ilyen a város életére hosszú távon hatást gyakoroló fejlesztésekben részt szeretnénk venni. Hogy könnyebbe adott helyzetben a piacon lakóparkokat építeni? Szakmai értelemben nem biztos, lelki nyomás tekintetében biztos, hogy kisebb, bár azért én emlékszem arra, amikor a 2008-as válság gyűrözött, azt hiszem, hogy a szorongás szintünk nem volt kisebb, mint most, csak akkor nem a társadalom szorongatott minket, és nem azt elemeztük, hogy a választások milyen hatással lehetnek a futóberuházásra, hanem figyeltük az amerikai kötvénypiacokat, néztük a fednek a döntéseit, és vártuk, hogy az a finanszírozó bank, aki a projekteket finanszírozza, ő vajon mikor húzza be a kéziféket, és mikor kezd a személyfelelőségeket felelősségeket megállapítani. Tehát azért nem teljesen eltérő a helyzet, de valóban nem akarom hátogatni, van ennek egy, egy több lett terhető. Igen, a kérdésedre egyértelmű a válasz. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Liget projekttel foglalkozhatom, és ilyen ikonikus középületek megépítésében aktív szerepet vállalhatok, még akkor is, hogyha mérleg másik serpenyőjében sokszor nehéz és terhelő dolgok vannak. Hogyha a, a hallgató elképzel, szóval én, tudod, én azért... 8 óra 5 perc van, vagy 8 óra 20 perc van. Én ugyanúgy felkeltem reggel, én ugyanúgy reggelit csináltam a gyerekeknek, én felöltöztettem őket, én elvittem őket az iskolába, utána gyorsan visszaszaladtam még ide a lakásba, hogy ne az autóforgalomtól terhelt módon tudjunk beszélgetni. Tehát, hogy én, én egy normális életet élek, egy relatív, azt gondolom, hogy normális gondolkozású emberként, persze, hogy terhes, amikor azt kérdezik azokat a vitákat és azokat az elképesztő indulatokat látom, aminek egy jelentős része elválik a projektől és személy szerint adott helyzetbe az én irányomba is extrapolálódik. Nehéz szívvel nézek bele egyébként egy, egy, egy Gulyás Márton filmbe, és a tegnapi munkámban ha profi lennék, azt mondanám, hogy nem fért bele az időmbe. Ha, ha az embert mutatom, akkor azt tudom mondani, hogy bele-bele néztem ebbe a videóba, de még egyelőre nem találtam meg azt a 40 percet és azután a következő karácsony interjúval együtt azt a 2 óra 6 percet, ahogy néztem az egész Youtube videót, amikor én ezt vérnyomás csökkentő nélkül nyugodtan végig tudom nézni, mert nyilván van ebben egy személyes érintettség még akkor is, hogyha főpolgármester úrral és azt hiszem azért ez egy fontos dolog, még kerületi polgármesterként is, és főpolgármesterként is mindig higgadt és tiszta fejű beszélgetéseket folytattunk, akár a, a Liget projektről, akár bármilyen olyan közéleti kérdésről, amit érint. Természetes, hogy egy ilyen helyzetben vannak pontok, amiben egyetértünk, és vannak pontok, ahhoz pedig a véleménykülönbséget tudjuk jegyzőkönyvezni. Megolj, igen. És a Liget projekt esetében elég exaktul leírható, hogy mi az, amiben ő kompromisszumot tudott kötni, mi az, amiben adott helyzetben mi kompromisszumot tudunk kötni, és, és, és mi az, amiben pedig egy véleménykülönbséget tudunk jegyzőkönyvezni. Um, lesz majd uh, egy rövidebb monológ után egy konkrét kérdés, de hogy sikerként könyvelem el, vagy sem... Nagyjából fél évvel ezelőtt talált meg engem Tarlós István, amikor elkezdett nekem különböző nehezen kódfejthető vagy kódokkal ellátott SMS-eket küldeni, még az se derült ki, hogy egyébként velem föl akarja -e venni a kapcsolatot, mert nem lehetett kideríteni, hogy én most tulajdonképpen valami célszemély vagyok, vagy eszköz, hogy miért küldi nekem, csak nekem, másoknak is. Aztán beszéltem vele, úgy tűnt, mintha csak nekem, de ugyanakkor ezt nem követte interjú szituáció, sőt, hogyha ezt felajánlottam, akkor azt elhárította, aztán, amikor megtörtént a választás, és én egyszer-kétszer jeleztem, hogy oké, okay, akkor legyen beszélgetés, és ő nem válaszolt, én a magam részéről abba az ezzel kapcsolatos tevékenységemet. Múlt szombaton, tehát nem volt olyan nagyon régen, a civila pályán <coughs> előzetese, Arról szólt, hogy egyrészt benne volt az, hogy amit a karácsony, még poharat iszik, tehát pohárból iszik vizet, abban a vizet nem kizárólag ő öntötte, mert hogy ugye a múltban felhalmozódó történésekből adódóan is van ott víz, ami nem a saját tevékenységének az eredménye. Elnézést, a túlságosan bonyultam, fogalmazom, de talán nem vagyok túl szó képzavaros. És a végén pedig azt kérdeztem, hogy vajon nem tudom magamat szó szerint idézni, hál' Istennek, szerintem ennek inkább előnye van, mint hátránya arról beszéltem, hogy Talós Istvánnak vajon ebben a szituációban milyen felelőssége van, és vajon tényleg ő alkalmas-e arra, hogy Karácsony Gergely feltelje őt díszpolgárnak, mint ahogy az terve van véve, talán idén márciusban, nem tudom, a pontos dátumot, és bekövetkezett az, ami utoljára fél éve elkezdett engem keresni Talós István, nagy valószínűséggel kizárlag miatt, az egy mondat miatt, amire én kikapcsoltam a telefonomat, és úgy döntöttem, hogyha meg nézi a civilapáját és az a negyed óra, vagy az a tíz perc, ami erre van számva, az felkelti az érdeklődését, igazságtalannak találja, akkor én szívesen állok a rendelkezésére, de akkor már nem került elő. Ez csak és kizárólag azért mesélem el neked, mert ez nem egy szakmai híúsági kérdés, bár van benne szakmai hiúsági vonal is, tehát az ember foglalkoztatja az, hogyha egyébként valakinek az érdeklődési peremébe időnként a tevékenysége által bekerül, de az hogy az embereknek, akik ebben a, a, ebben a, ebben a budapesti szférában cselekednek, jól osz következtében van egy ilyen önmozgásuk, azt azért pontosan tapasztalom, nem kizárólag Tarlós Istvánt, illetően akivel én nem beszéltem, mert ugyan keresett kétszer, de nem tudtam volna neki szombaton mit mondani, az a két mondat az nem megfejthető, hogyha az a beszélgetés, ami a Lánciddal volt kapcsolatos, azzal kapcsolatban ő egyébként azt gondolta volna, hogy neki van mit mondania, és én valamit rosszul fogalmaztam, hogy egyenesen az igazsággal szembe mentem, akkor természetesen rendelkezésére álltam volna, mint hogy neki, ha nem is volt jogszerűen sok dolga, de nem tehát nem, nem volt nagyon sok dolga, de azért jó, hogy néhány dolga volt ligettel kapcsolatban is beleértve, hogy volt tennivalója a biodommal kapcsolatban is, de akkor ezeket nem óhajtotta megosztani velem, és azért ez nagyon furcsa volt szombaton. Nehezen tudok erre bármit mondani, tehát Csak hogy embereket mennyire foglalkoztat, és szordolog? dolog Nézd, én nekem azért abból, amit mondasz, egy fontos dolgot azért aláhúznék, és kiemelnék, és ezt érdemes itt ligetügyben, fővárosügyben és egyáltalán közéletügyben talán egyáltalán többször hangsúlyozni, mint ahányszor szoktunk, hogy nagyon könnyű demagógnak lenni ezekben az ügyekben, és úgy csinálni, mintha nem egy végtelenül szofisztikált és folyamatosan mozgásban lévő erőtérben végeznénk a feladatainkat, és próbálnánk mindennel együtt mégis tartani az irányt és A-ból B-be eljutni, de az a helyzet, hogy itt azért nagyon sok reakció és interakció, hatás és ellenhatás éri az embert, nagyon sok erő hat arra, arra az iránytűre, arra nagyon sok mágneses erő hat, amivel az ember megpróbál mégis A-ból B-be eljutni. És akkor, amikor az ember benne ül és folyamatosan érzékeli az iránytűnek a mozgását, függetlenül attól, hogy tudja, hogy azért az északi pólusnak mégiscsak éjszakra, a déli pólusnak meg délre kellene lennie, és nem jogos, és folyamatosan mozog, akkor azért ez nem egy egyszerű helyzet. És amikor ebből kiemelünk egy pontot, és számon kérjük a szereplőket a tekintetben, hogy hát miért nem tetszett egyenes vonalú, egyenletes mozgásban haladni, hiszen ha megvizsgáljuk az elmúlt időszakot, úgy tűnik, hogy ez a hajó többször, ment jobbra, meg balra, és úgy jutott el Ápol a hogy nem a legrövidebb utat követte. Azért ez egy mindenképpen összetett és nehéz kérdés, amit egyel kevesebb szeréneklünk meg, akár itt a műsorban is. Hogy maradjon konkrétum is a beszélgetésünkben, ismét telefonált a hölgy, és azt mondta, hogy hát mondjuk azt meg tudom érteni, mert most kegyetlen nagy szél volt, sőt, talán még van is, és ez a bizonyos közlekedési múzeum, a hajdan volt közlekedési múzeum területén lévő deponált földnek a szél általi szórásáról, ő továbbra is azt mondja, hogy ez ott elviselhetetlen állapotokat hoz létre, márpedig lente hónapokkal ezelőtt, lassan talán már lesz egy éve is, arról beszéltél, hogy az ott hogyan fog megszűnni, ez pedig nekünk egy ilyen közös rétestánk, amely azt hiszem, hogy nem egy kívánt rétes tészta. Akkor, amikor erről beszéltünk többször, akkor, akkor ebbe aktívan. Léptünk, és a depóniának a méretét is jelentősen tudtuk csökkenteni, illetve folyamatos locsolással a kiporzást is tudtuk csökkenteni. Megmondom őszintén, nem tudom pontosan ebben a másodpercben, hogy milyen mennyiségű tárolt anyag van az egykori közlekedési múzeum területén. Azt tudom, hogy az elmúlt héten, meg a jó részt még most is tart óriási szélnek köszönhetően, valószínűleg még az is porzott, aminek sem ilyen körülmények között nem kellett vala mozgásba lendülnie, utána fogok nézni és megnézem az időjárás egyébként nem volt barátunk ebben az ügyben sem az elmúlt héten azért hogy milyen hétköznapi problémákkal szembesülünk, azt mondjuk el tudom neked mondani hogy a Vajdavúnyadvára közelében egy közel ezer kilósra becsült korhat faág zuhant rá részben a járdára is amikor én megláttam a fényképeket gyakorlatilag infarktus közeli állapotba kerültem hogyha ez valakire rázuhan, akkor ez Valószínűleg még a közelben lévő kórházak se segítettek volna rajta, és akkor kirajzolódik a fejemben, hogy, fejemben, hogy vajon a ligetnek a faállományának a rendszeres kezelése az az elmúlt három év politikai hullámzásai tekintetében milyen nehézségekbe ütközött, és hogy ez milyen elképesztően nehéz feladat, hiszen maga a főkert is korábbi időszakban, de mi magunk is egyes helyzetekben bizonytalankodtunk a tekintetbe, hogy most akkor növényvédelem célral mondjuk ki lehet-e küldeni oda bárkit, és levágatni, ami egy 800 vagy 1000 kilós faágat, gyakorlatilag a félfát egészségügyi okok miatt eltüntetni. Egy olyan térben, ahol hogyha megjelenik egy egy darus kocsi, és megjelennek a láncfűrészek a ligetben, akkor előre borítékolható, hogy ez legalábbis egy két-három napig tartó rendőrség feljelentés, körbevesszük, megállítjuk, és akkor még jó esetben nem láncolunk című történet. Szóval, hogy, hogy hova is jutott ez az egész ügy, és milyen hatalmas felelősségek vannak ebben, és félreértésnehesség, hogyha ez az ág valakire rázuhan, akkor ez ma a vagyunk ezzel a városi ZRT feladata, amit vezérigazgatóként perma éjjegyzek. Tehát a jogászként pontosan tudod, hogy ebbe az én jogi felelősségem megáll, és akkor ilyenkor az ember tényleg végig gondolja, hogy pontosan tudom, hogy a tízes skálán egyébként a Margit-sziget faállománya az 5,7-esre van értékelve, vagy tízes a legrosszabb, és egyes a legjobb, és a ligeté pedig 6,2-re. Ez azt jelenti, hogy a 7200 fából szignifikánsan többet kellene kivágni, sokkal többet kellene kertészetileg és tendrológiai szempontok alapján frissíteni annál, mint ami az elmúlt időszakban megtörtént, de azáltal, hogy a a klíma, a klímán keresztül a környezetvédelem, a környezetvédelem keresztül a parkok, a parkokon keresztül a fák, egy szimbolikus térbe kerültek. Ma élő ember nem meri, és nem, tudott, nem tudja azokat a fápolási munkákat se elvégezni, amik adott helyzetben szükségesek, hiszen hogyan indokolnám, hogyha mind a 300 darab fát, amiről tudom, hogy nincs jó állapotban holnap kivágnánk a Városligetben, és frisseket telepítenénk helyette a, a törvényi felhatalmazásnak megfelelően. Tehát azért azt lehet látni, hogy mindennel együtt egy ilyen fejlesztés és park és Egyáltalán egy politikailag ennyire kiemelt ügy azért sokszor a józan ész szabályaival teljesen ellentétesen zajlik, és ezt nem segítik azok a típusú diskurzusok, amelyek mondjuk egy partizánszerű videóban megjelennek, nem abba az irányba mutatnak, hogy könnyebb legyen azokat a feladatokat ellátni, amelyek egyébként szükségesek. Mikor történt ez? Ezt talán tegnap előtt. Itt, tegnap előtt éjszaka, éjszaka szerencsére, amikor a ligetben nincsenek, úgyhogy itt a rádióműsorban is szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy egyébként ez nem csak városligeti probléma, a népligetben is emlékezhetünk pár évvel ezelőtt hatalmas problémák voltak. Margit szigetnél is megjelenik ez, tehát viharos szélben lehetőség szerint se a Pilisi Park Erdő területén, se pedig a, a, a városi közparkokba nem érdemes tartózkodni, sőt kifejezetten óvatosan kell eljárni. Mi egyébként a saját magunk részéről bezártuk a játszóteret is ezen a ponton bezártuk a Millennium házát is, mert úgy ítéltük meg, hogy túl nagy a kockázat ekkora, ekkora szélben kint lenni. Hozzáteszem egyébként valószínűleg egy leeső tetődarab, vagy számtalan egyéb a szél által okozott pusztítás, az egy belső kerületekben is megjelenik, de a fás területeken kifejezetten nagy veszélyt jelent. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Szia! György Javics Benedeket hallották a Városliget Zrt vezélyigazgatóját, a beszélgetést a Városliget Zrt támogatta. Nincsenek kérdéseim. Ha van reakciójuk, azt meghallgatom. 061-877-0877. death disappears Let it be. Horvárd, szétele szem az. Te, először szeretnék te valami is kérdezni, hogy egy ilyen videót vett, vagy egy beszélget, és van a partizáról, én néztem a karácsonyit. És fölül van egy ilyen szem, ami mutatja, hogy hányan nézik, az hiteles, vagy az, az, az, az nem hiteles, te tudsz ezek a dolgok? Szerintem az hiteles. 187-en nézték végig, vagy 230-an, tehát ennyit az érdeklődés, az egyik. A másik, a Milner Lászó nevű úr, az nem az, aki szokott írogatni neked is a a dolgokat, mert most azt írja a nagyon kedves úriember, nem tudom olvastad a bejegyzését, hogy óvatosan fogalmaz... De azt abban, már idéztem, azt... Azt, azt már idéztem. Na jó, hát figyelj, jó, akkor lehet, hogy akkor éppen nem... Szóval, a, a, amit folyik, az, az, egy, az, egy, az egy botrány, és hogy, hogy vajon ezt a... tass, tass, nem lődjek, nem tudom, mit mondjak ilyenkor, nem kell ezzel foglalkozni. Jó reggelt! Jó reggelt, nagy ágnes vagyok! Kicsit limitált az idő, amíg uh, hozzá tudok szólni, de azért egy képzőről engedjem meg. Uh, alapvetően én a videót láttam, és az obrács cikket olvastam, a többit nem láttam és nem olvastam, amiben szó volt ma. Uh, nagyon jó lett volna hallani konkrétumot a videóban felvetett uh, dolgokra. Tudom, rengeteg mindenhol lehetett olvasni, az úr megszólalt már rengeteg szerint. De azért ott elhangzottak olyan ö, konkrétumok, amiket ö, talán most jól lett volna elmondani. És még egy gondolat aztán muszáj esetlenem elnézést, mert megérkezem oda, tartó tartok. Ö, ugye azzal indokolta, ö, hogy ö, nem szólalt meg a videóban, illetve nem állt rendelkezésre, mert ugye a Gulyás Márton egy ö, ö, elítélt bíróság által... Nem arról volt szó, hogy egy politi politikai aktivista. Ö, igen, így is lehetett uh, uh, uh, értelmezni, amit mondott, de azért ez elhangzott, hogy uh, ő nem kíván egy olyan uh, filmben részt venni, ahol egy ilyen ember szólal meg. Szerintem ott sok olyan is megszólalt, akivel viszont szerintem konkrétan le lehetne állni, beszélgetni. Hiszen ott azért nem csak a, a gulyásnak a gondolatai hangzottak el, hanem olyan uh, építészet, olyan jó, azt, a azt a a, jó beleért vagy önnek valahol el kell mennie. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt a fil, tehát eszembe jutott az, hogy érdemese azt kivonatolni és szembesíteni egy szakértővel, de miután ez permanensen történt itt, és engem nem kértek arra, hogy ebben működjek közre, vagy hogy próbálja meg elintézni, hogy megszólaljon benne szakértő. Én ezt a filmet megnéztem, és meg lehetne csinálni ennek a második részét azokkal, akik egy sor dologban érzelmileg kevésbé érintetten a számokhoz pedig hülyebben, vagy nem kizálog a költségek szintjén hülyebben beszélnek. Nehéz azt mondani, hogy nem volt a film tendenciózus, de ezt nem is tagadta. Én sem vitatom, tehát még egyszer mondom, nem vitatom, én csak azt gondolom, hogy voltak benne olyan felvetések, amire De azokat a felvetéseket érzemben... egyenként már réges-rég minden szinten lefolytatták, és azok permanensen újra és újra kezdődnek. Nem hát, volt abban így... olyan új felvetés, ami egyébként korábban ne fogalmazódott volna meg. Értem. Ez egy politikai röpillat a... volt, és annak, annak, annak a... minőségi. Egy mondatot én értem, amit ő mond, és még azt sem mondom, hogy vitatkoznék önnel. Inkább azt mondom, hogy igen, elhangzottak. De mégis csak ennek a filmnek a kapcsán ö, most újra erőkerül ez a téma? Miattam, miattam. Újra... De nem, nem, nem, nem, nem, nem. Miattam hát. és az Ubrecki, miatt, aki fülét farkát behúzva, pont abban a részben, amit ön nem olvasott, módosítja azt, amit korábban írt, ez az, ami engem foglalkoztat. Oké, okay, engem meg ez, én meg azt szerettem volna elmondani, hogy engem mi ragadott meg ebben a történetben, és mi ragadott meg ebben a beszélgetésben. Szerintem nem ö, mind a kettőnek igaza van, én nem gondolom, hogy szembenálló módon beszélünk. Én azt gondolom, hogy önnek az volt a fontos, nekem meg ez lett volna fontos. Igen, csak az már, le, az már megtörtént. Hajt. Azt mondjam, az már ez, megtörtént. Jó, rendben, viszont úgy értem, hogy nem fogunk tudni mindenre viszont viszonthálásra. Az, hogy vitatkozom önnel, az nem jelenti az, hogy ne tartanám tiszteletben azt, amit mond. Nem tudom, hogy azzal, hogy azt mondom, hogy tiszteletben tartom azzal, amit állítok. 061 877 a hogy a seregbe mondták, ha nem, hát nem. Öntjék meg, hogy akkor felolvassak egy írást, amely engem nagyon megfogott, és amely ide is illeszhető meg nem is. Mi lett volna ha? Ha nem alakul ki autokráciaban, az országban, amelyben él, milyen lehetett volna az élete egyáltalán visszapörgethetünk az események, és újra gondolhatóak. Ezeket a kérdéseket tettük fel sorozatunk szerzőinek. Az ötletért köszönet parászka borókának. Ezúttal Zoltán Gábor válaszol. Ha 2010-ben nem kerül hatalomra az egyeduralomra törő párt, akkor nem írtak volna új médiatörvényt, legalábbis nem olyat, ami korlátlan befolyást biztosított annak a pártnak és a vele együttműködő szervezeteknek. Ha Nincs új médiatörvény, akkor nem alakíthatták volna át kényű szerint a Magyar Radiót ahol addig szerkesztőként, dramaturként és rendezőként dolgoztam. Ha a teljesen irányítások alá került intézményből a választás utáni évben el nem bocsátanak, akkor minden bizonyal csináltam volna tovább, amit addig regények és szindarabok, rádióváltozatait, irodalmi műsorokat. Külsősként kezdtem a magyar rádióban dolgozni, már rendező diplomám megszerzése előtt. Eleinte főleg a szerkesztők és dramatúrák kértek fel különböző rendezésekre, és én csak eldöntöttem, hogy meg tudom-e csinálni az adott munkát. Később egyre jobban hallgattak rám, és elfogadták az ötleteimet. <kül> A 90-es évek elejétől belsős lettem, és nagymértékben rajtam múlott, milyen írókkal és színészekkel dolgozom. Ha rajtam múlt volna, csináltam volna tovább, sok mindent kipróbáltam, megismertem addigra, kialakult a saját stílusom, állítólag egy-két perc alatt meg lehetett hallani, ha én rendeztem egy darabot, aztán idővel megszabadultam a stílusomtól, mert az lett a fontos, hogy minél jobban érvényesüljön mindig az adott mű, és minél jobban eljusson a hallgatóhoz. Már voltak eszközeim, begyakoroltam őket, és nem érdekelt, hogy észreveszie bárki, hogy rendelkezem bármiféle eszközzel. De mivel kirúgta 2011 után, igyekeztem nem gondolni a rádióra, a rendezésre és a dramaturgságra. Nagyjából sikerült is elfelejtenem most, hogy a Dunst feltette nekem a kérdést, nem is könnyű felvázolni, milyen műsorokat készítettem volna. Ha. Nos, mivel nemrég megjelentek Lázári és Andor versei, azokból biztosan csinálnék egy összeállítást. Lázári kitalált költő. Őt is akár csak az életművét Kovács András Ferenc írtam meg. Úgy emlékszem, a 90-es évek közepén figyeltem fel a különféle folyóiratokban megjelenő versekre és a hozzájuk csatolt fiktív életrajzra. Akkor még nem is ismertem az igazi szerzőt, Kovács András Ferencet. Lelkesedésemben elkezdtem felvenni a lázári verseket. 1997-ben a férfi korjak felolvasására kozák András az öreg Gábor Miklóst kértem föl. Akkor úgy képzeltem, hamarosan elkészül a kötet, és újabb felvételekkel egészítjük majd ki a meglévőket. Minden egyes publikációt kifénymásoltam kifény és eltettem. 1998-ban Kovács András Ferenc jött be a stúdióba és olvasott fel egy műsorra valóta készülő gyűjteményből. Ám idővel egyre ritkábban adott közre Lázári René Sándor verseket, Kovács András Ferenc. Én viszont terjesztettem a hírét barátaim között. Évekig tartott, de rávettem Szebű Ferencet, hogy kezdjen el foglalkozni a költészetével. Elkezdett, és azóta több versét is megzenisítette. Tavaly közös CD-t és könyvet adtak ki. Most tehát itt a gyűjtemény Lázári kötet fel kérem sebbőt, hogy írja néhány új dalt, és ha elkészülne, bevonulnák a 20-as stúdióba, elkészíteni a felvételeket, és felkérném a színészeket, akik feltehetőleg a legjobban bodnának azokat a szellemes és szép verseket. Fodor Tamás mindenképpen. Ha nem úgy alakultak volna a dolgok, ahogy alakultak, már korábban misor készítettem volna az egy morbotott nyara című Német Gábor regényből, mikor is meg négy éve. Csodálatosan kifinomult próza olyas valaki hozta létre, aki nagyon tud írni, de nem azért ír, hogy az írni tudását bizonyítsa, hanem mert észrevesz a világban érdekes dolgokat, szépeket és kevésbé szépeket, és kifogyhatatlan érdeklődéssel szeműre veszi őket. Ugyanakkor a nyelv különös alakzata is mindig megtalálják, és rájuk csodálkozik, örömét leli bennük, vagy elsőnyed, de úgy veszem észre Német Gábor Kábalt még a szörnyű nyelvi jelenségek is elbűvölik. Örül, ha kifigyelheti a nyelv a magyar nyelv sajátos természetének egy újabb váratlan megnyilvánulását, meg a felcsépent egy apró információt a világműködésének titkairól. Az egy mormot a nyara első közelítésben elég könnyen felvehető lenne, hiszen az elbeszélő egyúttal a főszereplő is. Meg kéne találni azt a színészt, aki el tudná játszani azt a végtelenül kifinomult alakot, aki tökéletesen otthonos a világban, és ugyanakkor menthetetlenül idegen. De az is elképzelhető lenne, hogy egy mormonta nyarát német Gábor olvassa föl, sokat tud adni a személyesség, és némelyik költő remékül adja elő saját szöveg, sőt, nem csak a sajátját. Szóval ezen agyalnék kéne egy darabig. Ha! modó lenne ráműsor készítenék Tom Andre valamelyik regényéből. Ha! Most látnék neki, lehet, hogy az Omertával, a legutóbbival kezdeném, négy részből áll a könyv, négy különböző hangra épül, tehát négy színész olvasnám föl, ám elképzelhető, hogy az adaptációban nem egymás után hangzanának el az egyes részek. Lehet, ha egymás mellé helyezném a szálakat, hogy minden egyes részen belül legalább két elbeszélő szója meg, ellenpontozva és kiegészítve a másikat. Ha modomban állna, adaptációt készítenék nem nemrég magyarra fordított regényéből, a Coxból, nem a könnyű volna. A történet évek mellett az óraművekről szól, és Renzmai régénye maga is lenyűgöző szerkezetű, végtelenül finoman működő konstrukció. Hogyan lehetne egyensúlyba hozni a Coxban megjelenő kifonultságot és brutalitást? Hogy lehetne megjeleníteni a régi Kína távoli világát és érzékeltetni a regényben tematizált mai dilemmákat? Amikor ebbe a munkába belevágnék, nem lehetnék eleve biztos a sikerben, de jó volna megpróbálni. Ha, tehettem volna az utóbbi hét évben folyamatosan készítette volna a műsorokat az első világháború időszakáról, abból született az általunk ismert világ, abból sarjadta a ugyan ahogyan kertészimre nevezte. Használtam volna a civil szövegeket, naplókat és persze regényeket, elveszéléseket és színműveket is. Kerestem volna az együttműködés lehetőséget más országok rádióiban dolgozó kollégákkal, <kül> Párhuzamosan dolgoztunk volna egyes műsorokon, abban a reményben, hogy a külföldi rádiós kollégákat is érdekli, hogyan élték meg a magyarok azokat az éveket a fronton és a hátorszában, a kávéházakban és a kórházakban, na meg persze abban a reményben, hogy a hallgatóik szintén érdekli. Olvastam utóbbi időben olyan történelmi könyveket, amelyek arról tanúskodnak, hogy ma már képes lehet rá egy történész, hogy empatikusan ismertesse a hazájával egykor szemben álló országokban zajló folyamatokat, hogy megértse és értő módon interpretálja az egykori ellenséges politikusok és katonák szavait és tetteit. Igaz, most angol történészekről beszélek, nekik is kellett majdnem száz év, hogy eljussanak idáig. Minden esetre megpróbáltam volna, hogy készítsek ilyen műsorokat, minden bizonyal most jönne a legnehezebb része, 1920 megjelenítése. Hát vehetjük úgy, hogy ezekről a szakmai kihívásoktól megvettem kímélve. Ha tíz évvel ezelőtt nem juthatalom hatalomra az autokratikus rendszer, akkor azt hiszen nem írtam volna már könyveket. Az orgiát és a szomszédot szinte biztosan nem. Úgyhogy aki helyesnek tartja, hogy ezeket me ezek meglettek, azok bizonyos értelemben az autokráciának is köszönhetik őket. Zoltán Gábor. Over my 061-877-0877, és miután tapasztalják, hogy milyen állapotban van a hangom, mostantól kezdve már csak kizárlak telefonszámokat mondok, és aztán, ha nem telefonálnak, akkor 912-kor vagy 921-kor elköszönök, majd eldöntöm, hogy mikor. Tisztelettem Fialó, érdeklődnék, hogy Bob dylan melyik lemeze ez. Ez, ami most szól, ez nem Bob Dylan már, ez már düren-düren. Düren. Igen, bocsánat, az előző számnak, igen. Az előző, ami szólt, <coughs> az a mercy, az oh mercy volt. Bob. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm 061-877-0877 ma, 2020 február 6-án csütörtökön, 3 perccel reggel 9 óra előtt, ahogy látom süt a nap. te 877 8 nulla 1-877-0877 Hát 1, 877, 0877... Kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Holnap pénteken Tóth Csaba 8 órától előtten és Tibor lesznek a Kejfej Jancsi vendégei. A jövő héten hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolítás a A jövő héten szerdával kezdi a hetet a Kejfej Jancsi. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhatsz, ne holnapra. 9 óra 11 perc van, durván 10 perc múlva Elköszönök. Ha addig bárki bármit szeretne tudatni a világgal, 061 877 0877. Ha utána, dörré fialajanos fiataljanoskukac gmail.com Van egy bárki, aki elengedhetetlen szükségét látja annak, hogy megtöri a hallgatást, mert egyébként nagyjából 5 perc múlva elköszönök. Sajnálom, biztos bennem volt a hiba, hogy nem voltak aktívabbak, nagy lehetőséget hagytak ki, de... Természetesen, amiről ma nem beszélgettünk arról holnap még beszélgethetünk, hogyha nem mai volt az utolsó adás csak kísérleti volt. 061 877 0877, aztán 5 perc szúval dörö pont gmail.com.